«Що ненастанно люблю». Причину мого раптового одуріння я вмить збагнув. Знав, бо колись цю жінку в дитинстві. Бачив її теж у старшому, ніж зараз віці. Можливо, ми й зустрічалися між її весною і літом, а я забув, та це була вона». Моя єдина нота Бене в ідеальному своєму вияві і забулася вмить зеленужна пастушка і образ моїй приятельки збляк, переді мною стояла моя душа, відкрита у всій земній вартости. Молода жінка не зводила з мене очей, манила, закликала залишаючись при цьому незворушною. Гроза вже з повною силою вдерлась на моє подвір'я і кидала яйцеподібними людинами, своволила громами і блискавками, була спустошлива і водночас несла з собою красу надмогутньої сили природи, тривоги, страху, непевності, красу яка і вабить, Її хочеться пізнати, і страх проймає душу перед пізнанням, а ще іншу перечував я небезпеку. От закінчиться буря. Настане спустошений спокій, і грізне видиво ніколи більше не повториться. Я дивився на проявлену в молодому образі мою Бене і не слухав спонук своєї приятельки. Та спонук уже й не було. Обидві жінки стали неймовірно схожі, як мати й дочка. Обидві з зеленими, немов крутажі очима, і я мав можливість узріти ще раз свою приятельку молодою. Жінки зачаровано спостерігали поєдинок Чорнобога з Білобогом. Вони, напевне, не дозволили б мені тепер ставати на плюс з природою. Ще й таємниця краси не в перемозі над нею, А в подиві людини при її з'яві. Незнайома молода жінка в ряди годи Порядала з докором на мене. Ви ж могли відвернути лихо, І водночас вдячність зоріла в її очах за те, Що дозволив їй побачити жорстоку красу природи. Та й чи мав я право Розділити її на спокійну і несамовиту, чий у поєднанні протилежностей полягає сенс життя. А якби не гроза, чи побачив би я найдосконаліший образ моєї нотабене? Більше ніколи не зустрічав я тієї жінки, та вона вічна в моїй пам'яті. Вида змінина зображеної дівчини в достиглу красуню яку я побачив серед літа її життя. Хто ж вона нині в моїй оселі? Я впізнаю її у спогадах про маленьку дівчинку з букетом бузького вогню в руці і в осінній печалі в очах моєї приятельки. Що ж все-таки трапилося зі мною, що я так розніжився на лоні природи? А певна причина цього – нестерпний голод за адекватним ідеальній красі словом, адже вміння бачити принади рідної природи – то важливий елемент культури, а тільки на її підставі визначатимуть наш цивілізований ценз сусідні народи. Українська держава зможе по-справжньому утвердитися в світі передовсім духовністю, не схожою на інші, а тому й цікавою, адже матеріальним достатком Європу нині не здивуєш. Культура – то єдина неординарна виняткова сила нашого народу, яка зараз перебуває в стані стиснутої пружини напередодні вивільнення. У здеморалізованому світі, в якому за вбивство однієї людини, врять розстрілом або довічним ув'язненням, а за знищення цілого народу винагороджують званням президента, коли виведені з єгипетської наволі народи почали молитися до золотого теляти, а вартість найвищої моральної категорії любові до батьківщини вимірюється чистоганом, коли втомлені нестатками люди проклинають свою власну свободу і божої кари не бояться, крізь таку непроглядь пробувається величний образ гармонійної природи, як зразок для культури, з котрою ми здатні стати напрю як з власним дегенератством, так і з чужиницькою зажерливістю. Тому я прагну намалювати Україну, мов наречену, у вінку, бо ж таки нема на світі красавішої землі, ніж наша. І томую при тому в серці лютий біль від усвідомлення, що моя нація вийшла з неволі хворою, з гнійними форунколами на тілі, і невідомо стільки треба часу, щоб її вилікувати».